Аудіокниги українською від студії Колідор. Дякую друзі кожному із вас за підтримку цього каналу. Дякую за ваші підписки та вподобайки за коментарі та донати. Української має бути більше сьогодні. У розділі Тека авторів ми познайомимося із автором, що пише продовження відомих оповідань диканьки Миколи Гоголя. Твір публікується із особистого дозволу автора. Анатолій Покалюк Блуд Розповіді Чуба Продовження оповідань Гоголевої диканьки сучасним автором занурює в містичний світ розповіді козака Чуба, надає можливість знову зустріти і пережити повчальні та гумористичні історії середньовіччя. Добрий день! Ти ж є славнозвісний козак Чуб? Та, ходять такі чутки! «Я проїздом, та от подарунок йому везу!» І козак поставив у сінях мішок солі на пут. «Добрий куш, добрий!» Утираючи роковом вуса, протяжно промовив задоволений чуб. «То куди прямує добродій, коли вже світло на ковток? Може, зупинишся і залишишся на вечерю?» «Може, і відпочину?» Якщо чарівні вареники побачу, загадково і з усмішкою відповів бувалий козак. Повний віз із мішками солі та порохи на чоботях спряшкою, по всьому видно, шлях він тримає здалеку, а багатий одяг та зброя говорили, що козак заможний і знатний. Ха, ці байки тобі солоха нашепотіла? Та ні. «Ці розповіді я знаю з книжок про ваш хутір, та цікава чортівня у вас тут мешкає». «Хо, та за пуд солі я тебе не тільки варениками пригощу, а й розповім багато чого цікавого», промовив Чуб. «Та ні, шановний Чубе, це тобі левкоосивий вус передав вітання, та ось іще шапку». І бувалий козак... Дістав з вишитою візерунком полотняної торби шапку і простягнув чубу. Гарна кучма. Ой, гарна! Засмакував чуб, перебираючи та роздивляючись її з усіх боків. Такої в деканці кого нема. Шапка і справді була на славу, чорної молодої овчини, підшита сукном з оторочкою. Якраз на мене Муркнув задоволений чуб і насунув її на пелехату макітру. Пам'ятає, вусач, бач, не забув мене. Заходь, почастую тебе смаковитим кваском. А дивні вареники, це у пацюка, він там з ними чаклує. Сонце вже майже сіло, і тільки краєчок світила ще тримався, чіпляючись та переплітаючись між гілок, розводами променів за жовту смугу між дерев. То в сінях уже було майже темно. Степко навпомацький зайшов і вперся в драбину, що йшла нагору. Зверху повіяв теплий запах сіна, та в тій духмяній різноманітності трав було добре чути і ще не зовсім підсохлі конюшину та чебрець. За драбиною Степко намацав клямку дверей. Натис на цимлик та кована клямка, трохи рипнувши, відчинила тяжкі дубові оковані загадковим візерунком двері. «А що, козачі, про наш хутір вже пишуть?» – запитав Чуб. «Так, у місті всі пани про різдвяні вечори знають із книжок», – відповів Степко. «Та чутки славлять диканьку». «А я то міркую». «Що це до мене за така увага, слухачів?» – хмикнув Чуб. Степко зайшов до світлиці. У кутку, під стелею, стояли золочені образки, зверху покриті вишитими рушниками. Образки відсвічували та миготіли тінями, де їх малював вогник золоченої з розводами лампадки. Навпроти стояла добротна, побілена вапном, та розмальована квітами піч, з якої палахкотіли ті смачні тонкощі, якою багата добра вечеря. Все, і добротна різьблена дубова скриня, прикрашена мідними гудзиками, де окуті куті були не тільки кути, а навіть і середина, а ще полиці, стіл, різьблена лава, все говорило, що чуб не шкодував нічого в хату та полюбляв цим похизуватись. «Так, виходить, все написане щодо вашої оселі, правда?» – промовив Степко, знімаючи жупан. Він поклав хрест в сторону образів. «Знатні образочки та обрамка. А хто писав ці мальовничі образки? Часом не Вакула?» «Ні, Вакула розписав піч фарбами на воді по свіжому вапні. Я ці фарби купував у сорочинцях на ярмарку». Кажуть, так малюють у самому Петербургу. Бач, які візерунки яскраві, наче вчора пензлем мазав. Там ще купував лампадки, ікони та свічниці. Та от вишиті рушники на образах – це наші майстрині з диканьки. Та сама Солоха, хоч і не до балачки». Але з голкою та за такими візерунками, що тільки не перетруть язиками із подругами. Ось ти ще не зайшов до мене, а вони все знають. Ще не гикав. Так як тебе кличуть і куди прямуєш? І Чуб запросив козака до столу. А кличуть мене Степко вільний. Везу сіль на західні землі. Та зустрів на шляху Левка, що тобі солі просив завести. А ще цікаво було послухати від тебе ті перекази диканьки, про які так загадково пишуть та всі читають. Твоя правда, Степку, переказів і новин чув багато від людей, що прямують по нашому шляху. А от щоб про нечисту силу, це небагато». Останнім часом всі за цим питають, навіть приїздять з самих сорочинців. Та я тобі розповім зовсім недавній переказ. Чув я цей переказ від козака, що їхав на кам'янець. Так от, відбулося дійство в одному селі, яке стоїть у двох верствах від шляху, який прямує з плоского робу до межбожу та тягнеться вздовж ріки Бух до Чорного моря. Село те стоїть у лісах та виходить до ставка. Кажуть, що заснував те село один заможний козак, та в тому селі завжди відбувалися якісь чудні явища та витіпки і щуток людей, що оселялись. Ось по цих чутках, а може і від того, що воно стояло осторонь та недалеко від шляху, та в лісах. У село тягнулись та оселялись різні люди – євреї, поляки, та разом із ними чеклуни та знахарі. Може, хотіли знайти кожен своє у цих місцях, але разом із ними мешкали і православні християни. Так от, якось молоді хлопи Василь та Микола Ловили у тому мальовничому ставку рибу. Риби в ставку було вдосталь, то нанизавши на верву за два десятки жовтих гарних лящів та карасів, хлопці почімчикували коротким шляхом без безгороди. Вечоріло. Коники стрибали вздовж ледь помітної стежини, що рясно з боків заросла різним хлабустям, яке діставалось майже до самого капелюха, та іноді зустрічались цілі хайщі колюхів та будяків, які чіпко чіплялись до всього, чого торкнуться. М'яке тепле повітря цикотіло, шоркотіло цвіркунами, кониками, та межувало із холодними дотиками повітря, що нагадувало – червнева ніч буде прохолодною. Де-неде зустрічались купини, які старанно нагорбковали в кроти. До дороги лишалося декілька десятків кроків, як з під куща малини зненацька вистрибнув пелихатий чорний пес та стрибнув у хащі навпроти та зник та так швидко, що Василь з несподіванки подався назад. Що це було, Микола? Що це заопудало з ногами? промовив Василь десь знизу. Та цього пса ніхто не знає та на тій вулиці весь час якісь темні пригоди трапляються. А ще мені бабця казала не ходити по ній, бо тут живеча клунка. О, то, може, то її пес всіх лякає? А хто його там знає, що це воно та чиє? відповів Микола. Ти чув, що козак нічого не повинен боятись? Та де чув, відповів Миколка. «Так от, це все чутки та страхи старих людей!» Василь виліз із кущів весь в реп'яхах. «Ось, вже майже дійшли до тої вулиці!» Вдалині була видна кривуля грабової лати перелазу. Перестрибнувши через лату, хлопці вийшли на дорогу. Вулиця починалась із роздоріжжя, на якому стояла криниця, а біля неї... Хрест з іконою. Все було чемно та старанно пофарбовано. «Миколо, а чого тільки ця криниця в селі така барвиста та з хрестом, а на нашій лінії геть нічого немає?» «Та, мабуть, тому її освятили, що ці чутки та балачки ходять. Може, хочуть воду зберегти від різних наговорів», – мовив Микола. Здовж вулиці... Під огорожами струмувала стежка. Спека уже спала, але Василь з Миколою почимчікували під деревами, бо вдень так страшенно пекло, що хотілось тінь. — Так що ти казав про ту чеклунку? запитав Василь, і тут, гепнувши по невисокому паркану, відскочила на стежину велика жовта соковита грушка. Чуєш, Миколо? Я таких грушок у селі ні в кого не бачив. Та ні, Василю, є такі у панських садках, а в людей по селу нема. Диви-диви, яка велика та соковита. Василь підняв та потер грушку до рукава. Ось, сама проситься скуштувати. Так ти не сказав, де живе та відьма, промовив Василь, із задоволенням сьорбаючи надкусив соковиту грушку, з якої потік сік по долоні. Та тут і живе Василю. Це її грушки. Василь трохи не поперхнувся, але вмить отямився та підняв голову. Ого! Диви, яка велика та як рясно вродила. Бачиш, нічого страшного нема. Грушки як грушки. Але... «Дуже смачні!» Василь зазирнув у двір без ворота. «Чу, Миколо, а цю бабу хоч раз хтось бачив?» «Кажуть, жиє вона не сама, але одна з них глуховата, а друга трохи підсліпувата. Отакої! Так яка з них чакує?» А біс її знає Василю, але страхи наводить на село та небелиці. Ось навіть... Криницю освятили та образки поставили з хрестом. І ці дві баби наводять шереху на все село, а ці теребеньки, та ляпає часом негабка кучката, та вона тобі накаже про хвіст та роги від дороги. збираються та при свічках одна одну лякають, а потім ідуть додому, страхи поза очі перелякані збирають, аби наступного разу. Знову налякати одна одну. Тут і чаклонів не треба. Прибрешай, щоб було що сказати. Ось тобі, відьма, я Микола міркую. А не заглянути нам сюди по зірках та назбирати торбину цих грушок на завтрашню риболовлю, га? Коли верхи дерев уже не розглядались на небосхилі та повітря зрухнулося і потягнуло прохолодою, Василь зустрів Миколу, і вони, обережно стрибаючи по зелених галявинах, які зустрічались на знайомій стежці, аби не чули собаки, пішли до своїх солодких мрій. Де не де собаки замовкали, прислухаючись, чули ці шорхання, невловимі для людського вуха, і починали гавкати, ніби питали, хто там, хто там, потім замовкали. Знову прислухались. Та ті підняті хлопами порохи вже були далеко, щоб турбувати їх, то вони замовкали. Твіни хоч і були схожі один на одного, однак відрізнялись. Так ось у декого у найледачіших замість огорожі були нагорнені з гілок кучугури взріст людини, через які перебиратись не було жодної можливості. Вони насторожено хрустіли, тріщали, а що обачливі хазяї кидали туди гілки сливок, акації та шепшини, то подерти одяг та тіло було неважко. Але в злополучної відьми тин був невисокий. Василь примітив це ще за світла, тому побачивши знайомі ворота, які проглядались на світлій стіні хати, Хлопці легко перестрибнули похилу перешкоду та зачаїлися у кущах. Стара груша росла кроків за п'ять від хати посеред галявини та широко розкинула гілки над хатою. От грушки час від часу і гупали на солом'яний схил стріхи та скочувалися під вікно у прим'яту траву ціленькими. Але як на невдалу вилазку, Скільки не шаруділи по траві хлопи, але намацати грушок не вдалось. Микола. зашепотів Василь. Мабуть, визберели все. Жодної грушки нема. То я потрушу, а ти почергуй за рогом, подивись, аби ці баби не вийшли та нас зненацька не застали. Трохи підстрибнувши та підтягнувшись на нижній гілці, Василь уперся в стовбур ногами та подригав. Однак нижня кульга та гілка майже не здригнулась. Поболтавшись замість грушок на гілці, Василь вирішив по ній пострибати. І вийшло. Грушки були достигли та посипались, загупавши по соломі. Нарешті, муркнув Василь. Зверху. Добре проглядалися світлі грушки, які рясно вкривали все внизу. Зістрибнув. Але якось все виглядало невдало. Чи Василь зістрибнув не туди? Але грушок було замало. Та як не намагався хлопчина схопити великі грушки? Вони дивним чином вислизали з рук та ніяк не давались їх зібрати, бодай хоч одну. Але Василь вперто намагався їх схопити. І от вдався до хитрощів, накрив грушку обома руками та притис усім тілом. Але під долонями знову нічого не було. «Що за чортівня з цими невловимими грушками?» – кумекав Василь. Тут гучно дзявкнула залізна клямка на дверях. Вони насторожено з репінням почали відчинятись. На порозі Микола побачив Високий кривий посох, та не став чекати далі. Поповз до Василя, який у розпачі шурудів та стрибав по траві навколо грушки, полюючи за грушками. Баба. «Баба прошепотів Микола, і хлопці, зашпортуючись та по грушках, навприсядки порачкували до паркана. Лице обпекла кропива. Де вона взялась? Та не було її, подумав Василь, відхиляючи в сторони високі кущі, що нестерпно пекли. Та незважаючи на заслін із жгучого пекла, хлопці пробиралися вперед. Ці декілька кроків ніяк не закінчувались. Мабуть, рачкуємо не в той бік, подумав Василь і вперся у високу колючу огорожу. Підвівшись, Василь не дотягнувся до верху. «Куди ми залізли?» – зашепотів Микола. Але часу на роздуми не було, то Микола заліз на спину Василю, намацав верх, перехилився та переліз. Василь тим часом зачаївся біля самого паркана та вирішив перечекати. «Може, не побачить за цими корчами?» – подумав Василь. Чаклунка була у чорному балахоні, на голові якась дивовижна висока пов'язка з двома довгими кінцями, що спадали на два боки. Вона підійшла та визбирала грушки у плетений кошик та так близько пройшла, що Василь почув дивний запах троянди. Отямившись від страху і знову почавши дихати на повні груди, Василь обережно піднявся Баби вже не було Тин був поруч, у пояс за вишки Перестрибнув та пішов шукати Миколу Той чекав біля криниці Ну що, набрав грушок? Запитав Василь Миколу Та ні, я ж сторожував, а ти? Та я не встиг, тільки потрусив і зліз А це опудало вже йде Тож почали тікати, мабуть, почула, як грушки падали на стріху А що ти там так стрибав навколо грушки? Ой, краще не питай, дурня якась, чудні ті грушки, великі, а не вхопиш Нестерпно палало лице та руки від кропиви Василь хляпнув на себе води із відра Стало трохи легше «Щось не вдало все це нас із цими грушками. Підемо, Микола, краще завтра за Кропивою. Мати наказала Радюху свиням принести». «І куди підемо?» – запитав Микола. «Зранку із першими півнями по росі на Галявину за Чорним лісом. Там раз наберемо. Я там весь час нарізаю». «Добре, зайдеш по дорозі». І хлопи... Розійшлися по хатах Тільки заголосили перші півні Як Василь прокинувся Сіно на горі ще не зовсім підсохло Та пахощі сіна дурманили І не давали одразу отямитись від сну Десь зліва тихенько під саму стріху Прокралася стара чорнокицька чорнуха До своїх кошенят Ті запищали із різних боків вона замуркотіла і почала годувати. А до цього Чорнуха просто передушила виводок щурів і занесла туди своїх кошенят. Боротьба тривала цілу ніч. Щуриха довго захищала своїх щуренят, але Чорнуха все ж здолала здоровенну у свій зріст щуриху та на ранок увесь той виводок лежав рядком під хатою. Звісно, мати Василя – Хазяйновита господиня Дарина почастувала кицьку молоком та свіжо зібраною сметаною. Вона була хоч і шкідливою, але мишей у хаті та на обійсці ніколи не було. Василь зайшов до хати. На столі стояв галечик ранішнього і ще теплого знадою молока і хлібець із медом. Швиденько поїв, прихопив ладнування Дарини. Поклав у радюшку, перетягнув поперек та затягнув вузлом на грудях. «Серпа не забудь», – нагадала мати, – «та набивай радюшку щільніше, щоб свиням на пару разів було». «Добре», – відповів Василь та поспішив до Миколи. Товариш чекав біля старої черешні, де стежка повертала на вузький прохід, який спочатку полого, а потім... Круто спускався схилом до старої криниці. Спробував води із криниці, яка вважалася здавніх-давен начебто цілющою, хоча Василь жодного разу не бачив, аби її набирали та несли до села. «Ну що, Миколо, йдемо на галябину. Там кропиви такі хащі, тільки коси, то ми швиденько повернемось до сніданку, а увечері на риболовлю». «Добре». «Ти вже був там, та краще знаєш, бо я нарізаю вздовж лісу, але там потрібно трохи походити», – відповів Микола. І хлопці пішли по слизькій від роси траві, оминаючи кротовини та старі, колючі, покручені залишки давно поваленої сливки. Стежка впиралась у роздоріжжя. Стежина прямо йшла у панські садки – Праворуч прямувала вздовж села та струмка, який починався з лісового ставочку. Стежина до галявини повертала ліворуч і йшла вздовж чорного лісу. Перескочивши через невисоку загату, яка підіймала воду у невеличкому лісовому ставочку, хлопці побачили стареньку згорблену бабку з радюшкою за плечима. «Доброго дня!» «Доброго здоров'я!» – відповіла та. «Куди так зазрання?» «За кропивою». «Не заблукаєте?» «Та!» – пихнув хвалькувато Василь, але відійшовши трохи спитав. «Миколо, а хто ця старенька? Я щось її ніколи не бачив. Може, у дочках живе?» «Та ні, начебто я там всіх знаю». Чорний ліс мав таку назву, тому що різне високою щільною яловинною смугою і зовсім не проглядався, та навіть пройти крізь нього було важко. Світло мляво доходило крізь густі ялинові гілки, і під ними майже нічого не росло, окрім рудих грибів. Хлопці швидко дійшли до галявини та нажали серпами добрі купи і скропиви за вишки свого зросту. Та й почали тлумувати, стягуючи з двох боків кінці радюхи. Добре перетягнувши та завдавши один одному, перевалюючись з боку на бік, наче гусаки, вони пішли по знайомій стежині додому. Хоча кропиву Василь рвав, хапаючи біля корінців, де було менше листя, все одно руки всі обпік, а від учорашнього палало ще й обличчя. Ото маю загрушки, розмірковував Василь. Над головою і скута десь залишилася неприбрана стебелина кропиви, що через крок торкалася плеча та шиї, підступно обпікала. Та Василь вже перестав відчувати її, швидше б дійти додому із цими горбами. Ось уже й темна смуга ялинок, ще трохи і буде лісовий ставочок. Проплентавшись так іще з півгодини, Василь вирішив відпочити. «Слухай, Миколо, може відпочинемо? Там мені мати в дорогу поїсти зладнала». «Добре», – мовив Микола. Василь зняв величезну набиту кропивою радюху і дістав завернуті пару яблук та хлібець з маслом. Мати обачливо поклала на двох. Трохи перепочивши, хлопці, гойдаючись під час кожного кроку, попленталися далі. Щось ми, Василю, задовго пиляємо із цими торбами, та все не видно того роздоріжжя, та й ліс не закінчується. Може, не там пішли з галявини? Дурниці, відповів Василь, стежка сюди одна. Не було де збитися, але твоя правда. «Мала б уже бути та стежина до панських садків. Ну, давай ще трохи пройдемо та знову перепочинемо». «Дивись, Василю, а чи не твої це недогрізки від яблук, де ми відпочивали?» «Та, схоже на те. То виходить, ми колами ходимо по одній стежині. Мені бабця казала, що за чорним лісом блуд чіпляється». «А що це таке?» – запитав Василь. «А біс його знає. Кажуть, колами водить і не дає вийти з лісу». «Так чого ж ти раніше не казав? Так ти ж не віриш у ці казки». «І то правда», – відповів Василь. Може, воно і так, але після вчорашніх грушок стало якось моторошно. «Та ці балачки, схоже, не порожні розмови», розмірковував Василь. «Слухай, Василю, а давай повернемо назад та вийдемо до Галявини?» «І то правда. Хоча б щось змінимо і пройдемо далі цей ліс». І хлопці повернулися назад. Проплентавши ще якийсь час, вже мала з'явитись та Галявина. «Дивись, Василю, схоже, знов ті...»